Yt dukung UV TV medan blanda i du Store www. dot UV Store. dot com. In bismillahirohmanirohim. alaikum wa rahmatullahi wa Inna wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wa la hawla wa la illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, para pemeriksa rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. InsyaAllah kita masuk pada poin yang kedua. Permasalahan kedua dari tiga masail yang beliau bawakan. Iaitu, an la yardha ayushraka ma'hu ahadun. Fi ibadatihi, la malakun muqarrabun, wa la mursalun. Wa dalilu qawlu ta'ala, wa annal masajida falatadu umma allahi ahadan. Beliau katakan, sesungguhnya Allah SWT, sama sekali tidak rida, seandainya Allah disekutukan bersamanya, atau dalam peribadatan, Baik yang dijadikan sekutu bagi Allah itulah malaikat yang terdekat, atau yang dijadikan sekutu itu adalah nabi yang diutus oleh Allah Swt. Dan inilah makhluk-makhluk suci yang dekat dengan Allah tentu terlebih dengan yang lain-lainnya. Lalu beliau menegaskan membawakan firman Allah, Wa an-nal masjid al-lah, faladad ahadan. Seluruh masjid adalah milik Allah dan jangan sekali-kali anda menyeru selain Allah. Bersama anda menyuruh Allah siapapun yang anda seru Para pemirsa yang rahmati Allah SWT Pada mukadimah yang kedua, poin yang kedua ini Beliau ingin menegaskan Setelah pada poin yang pertama beliau tegaskan Bahawa kehidupan manusia dalam rangka untuk Mengabdi dan beribadah kepada Allah SWT Lalu Allah menegaskan bahawa Allah mengutus seorang Rasul Yang jalan Rasul inilah satu-satunya jalan. Yang akan mengantarkan kepada Allah SWT dan surganya. Barang siapa menempuh jalan Rasul akan sampai kepada Allah dan surganya Allah. Barang siapa yang dia tidak menempuh jalan Rasul. Menyelisihnya, menurakainya. Maka dia akan, akan diantarkan ke neraka. Dan hanya akan mendapatkan murkanya Allah SWT. Kemudian para poin yang kedua ini yang sangat penting untuk kita fahami. Bahwa ketahui Wahai orang-orang mereka telah berjalan di atas jalan Rasul. Yang mereka telah berdiri dan berjalan di atas jalan Rasul. Yang seharusnya jalan ini akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. kunci yang harus Anda miliki yang apabila Anda tidak memiliki kunci ini maka akan menjadi sia-sia walaupun Anda telah berada di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kunci tauhid Perlu kita kembali tegaskan bahwa seorang walaupun dia telah sholat, walaupun dia telah puasa, walaupun dia telah zakat, walaupun dia telah haji berkali-kali dan walaupun dia memiliki kebaikan-kebaikan yang baik yang banyak akan tapi seandainya ternyata dia menyekutukan Allah Swt dalam ibadahnya maka seluruh kebaikan yang telah dia bangun akan hancur binasa. Tiada akan menjadi perkara sia-sia yang dia tidak akan mendapatkan apapun faedah dari kebaikan yang telah dia lakukan. Para pemirsa yang ramah Allah Subhanahu Wa Taala ini prinsip penting yang harus kita ketahui. Allah menegaskan bahawa agama Allah adalah agama yang murni. Alaih Dina Alkhalis. Ketahuilah agama Allah adalah agama yang murni. Allah tidak senang dan Allah tidak suka dan Allah tidak rida. Apabila Allah disekutukan Siapapun yang dijadikan sekutu Bagi Allah SWT Allah tidak mengendaki kita Hanya beribadah kepada Allah Akan tetapi yang Allah kendaki adalah Bagaimana kita Mempersembahkan totalitas Ibadah kita kepada Allah SWT Ingatlah baik-baik Para pemirsa yang rahmati Allah Apa yang ada pada kaum Quraisy Apa yang ada pada Masyarakat musrikin Quraisy, Mereka bukan masyarakat yang ateis, Mereka masyarakat yang mengenal Allah SWT. Seandainya kamu tanyakan pada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi. Pasti mereka akan mengatakan Allah SWT. Bukan masyarakat yang mereka kafir dalam pengertian tidak beribadah kepada Allah Ta'ala. Bahkan mereka masyarakat selain mengakui Allah. Mereka memiliki berbagai macam ibadah kepada Allah SWT. Mereka berhaji setiap tahun, mereka bertawaf di Ka'bah. Bahkan bagaimana talbiah mereka talbiah yang hampir mirip dengan talbiah kita, hanya ada tambahan yang fatal. Labbaikal, labbaikalah syarikalah, Illa syarikan huwalaq. Ya Allah, ku perni panggilanmu, Ya Allah, yang tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang ku miliki. Engkau menguasainya dan mereka tidak menguasaimu. Para pemirsa yang ramadhan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka berdoa kepada Allah, bahkan saat mereka itu dalam keadaan terjepit, doa mereka tulus murni untuk Allah Swt. Wa ida roqibu fil fulki ida awalaha muklisina lahudin, falamma najjam ilal bari idha mu Tatkala mereka di, berlayar di lautan, kemudian ombak mengepung mereka. Wa ida qasiyatni mawjun kadhulal dan ketika mereka dikepung oleh ombak bagaikan ya gelombang lautan mereka saat yang terjepit seperti ini apa yang mereka lakukan dawallaha mukhlisinal hudin mereka benar-benar memurnikan mengikhlaskan ibadah mereka semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala akan tapi kalau mereka telah selamat ke daratan bagaimana falamana jaum ilal bari idahum yusrikun. Apabila mereka telah selamat di daratan Mereka pun kembali menyekutukan Allah SWT Mereka memiliki doa Mereka berdoa kepada Allah Akan tapi doa yang mereka sekutukan pula kepada selain Allah Mereka sudah mengenal Allah Mereka sudah beribadah kepada Allah SWT Akan tapi mereka masih diperangi oleh Nabi Dan dikatakan kafir musyrik Letak kuncinya adalah Mereka walaupun telah beribadah kepada Allah Tetapi mereka sekali lagi, walaupun telah beribadah kepada Allah, akan tetapi bersama itu mereka juga beribadah kepada selain Allah Swt. Mereka berdoa kepada Allah dan mereka berdoa kepada Lata dan Uza. Mereka mempersembahkan pula kepada Lata dan Uza. Maka ibadah yang disekutukan, ibadah yang dicabangkan kepada selain Allah, sungguh Allah tidak rido. Inna Allaha la yerdo. Ayushrahka mahum fi ibadati Allah tidak suka di persekutukan bersama Allah ahadun siapapun la malakun muqarrabun wala nabiyyun baik yang dijadikan sekutu adalah malaikat yang terdekat atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu perlu kita tegaskan ayat yang beliau bawakan ini firman Allah Subhanahu wa taala semua tempat sujud Dan semua anggota sujud kita. Hanya untuk Allah SWT. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Lalu Allah tegaskan. Perhatikan baik-baik tentang ayat ini. Fala tadu'u ma'allahi ahadan. Fala tadu'u ma'allahi ahadan. Jangan kalian berdoa bersama Allah. Berdoa pula kepada selain Allah. Siapapun mereka. Para ulama terangkan. Ada dua keumuman yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Keumuman yang pertama yaitu fala tadu. Allah Subhanahu wa taala menolak adanya berbagai macam bentuk persembahan. Persembahan apapun tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada ...seratus jenis peribadatan kepada Allah, seandainya saja Ada 100 jenis peribadatan kepada Allah. Lalu Anda telah mempersembahkan 99 ibadah kepada Allah dan ada satu jenis ibadah yang Anda persembahkan kepada selain Allah. Oh, Allah tidak ridha. Ahadan. Allah menolak siapapun yang dijadikan sekutu bagi Allah. Ahadan akhirah memiliki faedah umum. Bersifat umum siapapun Sehingga Allah tidak rela siapapun yang diangkat sekutu bagi Allah Swt. Kauman yang kedua ini adalah Allah menolak apapun atau siapapun yang disembah yang diberikan kepadanya persembahan Oleh karena itulah disinilah pentingnya di antara caratan sahabat ibn Abbas radhiyallahu anhu radhiyallanhu ma ketika belum memberikan penegasan pada kalimat Wama ma tul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar semata-mata mereka beribadah kepada Allah, kepadaku? Kata sahabat Ibnu Abbas, makna liya'buduni ay liyuwahhiduni, agar mereka mentauhidkanku, agar mereka mengesakanku dalam ibadah. Maka penegasan beliau ini sangat penting bahwa bukan hanya semata-mata manusia agar menunjukkan bahwa dia telah beribadah kepada Allah, akan tapi yang tertuntut adalah bagaimana manusia totalitas memberikan totalitas ibadahnya hanya untuk Allah Swt. Selain Allah dan yang tidak memiliki rububiyah dan kesemuran sifat tidak layak disembah, sedangkan yang memiliki rububiyah dan memiliki kesemuran sifat Hanyalah Allah Subhanahu wa taala maka selain Allah tidak layak disembah sama sekali baik itu malaikat atau nabi atau wali atau yang lainnya karena mereka semuanya makhluk maka Allah tegaskan kalimat tauhid dengan ungkapan la ilaha illallah Allah menolak adanya segala jenis sesembahan kecuali sembahan yang hak itu hanya satu yaitu Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan taufik kepada kita Memiliki pemahaman yang benar tentang Tauhid Dan memberikan taufik kepada kita Untuk mewujudkan kehidupan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Dan dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan Semoga manfaat InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan Pada masalah yang ketiga Dari tiga permasalahan yang beliau angkat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh